Pisti hoz vissza a sapkát, mert ezen múlik a győzelem. ez itt a nekünk a Kis Pest Podcast legújabb adása. Ezúttal megint új vendégekkel, balra tőlem Tibor, szembe velem Kazi, jobbra tőlem pippó, nyilván ezt ti nem látjátok, de majd csinálunk egy selfit. Ugye most ezen a héten elég sok minden történt, többek között vasárnap egy eléggé nyögvenyelős meccsen, de megvertük a Szent Lőrincet. Szerintem beszéljünk erről pár szót azért. Tibor, jelentőség teljesen nézel. <háha> nem fáztunk meg. Legalább így indult a meccs. Hát ez volt szerintem a legnehezebb meccsünk a háromból, de tényleg óriási dolog szerintem, hogy ilyen körülmények között, nem tudom, szerintem majdnem 40 fok volt a pályán, meg tudtuk fordítani. Ez a Szentlőrinc, nem a 18. kerület, ez fontos, de eléggé egy, egy stabil csapatnak látszódott vannak régi NBA-es játékosai, akár a, szerintem a kapus is elég jó az a gyúrján, úgyhogy ez egy nagyon értékes győzelem volt, egy találós kérdéssel nyitok, Pipó vagyok, hogyha nem látjátok majd nyilván a hangunkat. Mi a közös a kis akik nem voltak Szentlőrincen, de nem az, hogy nem voltunk. Mindenkinek az új nóta van a fejében, vasárnap óta. E egyébként tényleg basszus. Igen, szóval egy viccet én is tartottam ettől a mérkőzéstől, mert azt látom az MB2-ben, ezt a fehérvári meccsünk is mutatja talán, hogy uh, itt, itt nagy előny, hogyha van egy uh, összeszokott csapat, tehát ugye ebben a ligában uh, van a legtöbb edzőváltás talán Magyarországon biztos, egy olyan, nem tudom, szerintem 1,3-ra jön ki csapatonként az edzőváltások száma, tehát én orbitális uh, mennyiség és ugye nekünk ez egy nagy előnyünk, hogy Feckó Tamás itt van, itt van a téli szünet óta, náluk Waltner Robert még, régi, még régebb óta van ott, Szentlőrincen, és szerintem egy elég jó kis csapatot rakott össze, ahogy mondta a Tibi is, nagyon jó szentem szerintem elég, elég speciális közeg is, itt ugye vezetőedzőnk Feckó Tamás nyilatkozott a meccs után, hogy nem is tudom, hogy fogalmazott, hogy embertelen körülmények között kellett játszanunk, és ugye azt láthattuk, hogy a, a játéktér az jó, mire gondolhatott, föl volt locsolva a pálya, ami ugye azt eredményezte, amit Tibi is mondott, hogy 40 fok körül hőmérséklet volt, látszott egy-két játékoson, hogy a seggükön veszik a, a levegőt. Nem tudom egyébként, hogy, hogy ez, ez hogy lehet előny egy ö, hazai csapat számára, mert ez mindenkinek kellemetlen. Maximum az, hogy ők tudták, hogy erre kell készülni, és akkor úgy töltöttek aznap, vagy én nem, nem tudom, ez ennyire mélyen nem értek hozzá, de a lényeg, hogy, hogy ö, a meccset megelőzően úgy éreztem, hogy, hogy az se probléma, hogyha itt egy, egy x hozunk le. Hát most így a, a csapat erőt mutatott a, azzal, hogy hátrányból fordítva sikerült nyernünk. Úgyhogy szerintem ez egy, egy óriási fejvertény, hogy most már egy, egy ilyen meccs is van a mintasorban. De ez a fellocsolás akkor, akkor ezért volt az, hogy tudjátok, van azon, amikor mész a strádán és ilyen baromi nagy hőség van, és szembe az út vége így elmosódik. Van ez az ilyen ilyen folyatokba látsz én konkrétan így láttam a túloldali kaput. Hát a hőség miatt volt valószínűleg az is, de na mindegy visszatérve, a, először is sziasztok, üdvözlök mindenkit, Kazi vagyok. Visszatérve a meccsre szerintem igazából nem, nem feltétlenül most az, az jött ki a pályán, hogy, hogy itt összeszokott brigád van, nyilvánvalóan az is, de de ugye a pekér sajnos ment mindenki, és ott nagyon iszonyatosan egymást találtak a fiatalok és az öregek a csapatban. Így a, a, a sziszka, a Tújvel, így a, a vezetőedző Fecskó Tamás is iszonyatosan egymást találtak a fiatalokkal. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos a, a csapat, tehát a csapat érdekét szolgálja, mert Láthatjuk a, a, például a vasast, vagy, vagy különböző csapatokat, ahol fiatalok és öregek együtt játszanak, hogy nem igazán működik a szituáció, de itt Kispesten, hála Istennek működik, és nem csak a, nem csak a, a pályán, hanem a, a szektorban is, a kanyarban is. Ugyanez a szituáció velünk is, hogy a, a fiatalok és az öregek, hála Istennek, egymásra találtak, és nagyon jó munka folyik, a csapatban is, és a, a, a kanyarban is egyaránt. Ez egy nagyon érdekes dolog ez, amit mondasz a fiatalokról, öregekről, és most a, a, a pályáról beszélek, hogy valóban itt a MB2-ben ilyen feljutásra esélyes csapatoknál mások szoktak lenni az érdekek, nagyon úgy néz ki, tehát én is a vasassa tudok rácsatlakozni, hogy nem úgy tűnik, hogy a pályafutásukba kifelé menő játékosok annyira fel akarnak jutni, nem tudok másra gondolni, mint hogy, hogyha máshogy nem tudat alatt féltik a pozíciójukat, tehát hogyha feljutnának, akkor ezt most tényleg kifejezetten a vasasra értem, akkor, akkor megszűnne ez a, ez a kényelmi pozíció a csapatban, kevesebb más prémium. Hát itt most nyernek, mit hát tudom, ő, ő, 20 megcsapnak nem, nem föl, tehát prémium Tehát ezt, akartam mondani. Igen, ezt se... akartam mondani, hogy itt mit tudom, hogy nyersz, nyersz 20 meccsből igen. 15 öt sokkal több pénz jár, mint hogyha az MB1-ben nyernél 20-ból kettőt. t is, és a Sziszkának egyébként a beszéde, ami a meccs után volt, az, az, az jó, hogy ö, ö, napvilágot látott. Azért remélem, nem, nem lesz ez minden héten, mert akkor az már kontraproduktív lenne, de hogy ez tényleg, tényleg az is azt mutatta, hogy engem megfogott, hogy szerintem ő még válogatott is volt, de kerettak biztos, és hogy azt mondja, hogy, hogy ilyen célokért még nem küzdött egyik csapatában sem, úgyhogy... Mondjuk ott tett egy halk megjegyzést, ott mondta, hogy MB2-es feljutásról van szó. Igen, csak hogy a... Az a Vasas, amiben ő játszott, ott azért mondjuk még pont jó volt a, a kohézió, meg a csapategység, ugye akkor játszott a Vasasban, amikor mi bajnokok lettünk, és hát azt a Videoton korszakot már százszor lenyilatkozta, hogy, hogy az kuka neki, de ott is azért olyan, olyan meccsek voltak, meg jutás hogy az már valahol megtisztelő, hogy, hogy ezt mondta. Meg hát ugye még egy pozitív, amit így kár lenne kiadni, hogy a, a a szurkolók és a csapat nagyon egymásra talál, tehát így igazából a gól örömnél láttam, meg láttam a szemekbe azt, hogy gyakorlatilag a játékosok úgy örülnek a gólnak, mint a szurkolók. Tehát iszonyatos, ami most jelenleg folyik Kispesten, nyilván még kelmeló, de, de amikor így összetud kovácsolódni a, a csapat, a szurkolók, az abból egy nagyon jó dolog szokott általában kisülni, lássuk 2017-ben bajnokok lettünk, így körülbelül a szituáció ugyanaz, csak hát sajnos egyenlejjebb osztályba vagyunk, de, de nagyon jó úton járunk szerintem. Elképesztő volt a megyóarccal, hogy kirohant a gól után. Igen, hát, igen, ezt, pont mondom, velem szembe, hát igen ezt mondom. Jézusom. Ezt mondom, hogy akad valaki, a, a baki, megharapta az egyik szurkolót. Ezt Örömébe. akartam mondani, ezt akartam mondani hogy pont velem szembe, féltem szembe kerülni velük olyan voltak. Hát azért mondom, hogy gyakorlatilag olyanok a, a játékosok, mint tényleg egy éhes oroszlán az összes, tehát iszonyatosan harcolnak, felszántják a pályát, és még hogyha, mert nem mondhatjuk egyébként azt, hogy a legjobb képességű játékosaink vannak a ligában, mert valamelyik, például Tiszakécskén vannak több mint 300-400 mb1-es mérkőzést lefutott játékosok. Nem azt mond, nem mondhatom, hogy így a, a legjobb képességűek a játékosok, de viszont iszonyatosan harcolnak, felszántják a pályát, és ez, ez a legfontosabb szerintem, főleg ebben a ligában, ahol nem a technikai kérdések a, a legfontosabbak, hanem inkább a fizikális és a mentális kérdések. Nem tudom, ti hallottátok-e a Valtnernek, a Szentlőnic a nyilatkozatát, mert csután ő valami mondott, hogy ez egy nagyjából X-es meccs lett volna, de hogy a, hogy a Honvédban benne van az a többlet, hogy, hogy neki ott van mindig az a tábor mögötte, ami egy ilyen meccset átbillenthet. Lehet, hogy nem ezen múlt, azt ő is hozzátette, de ez is egy olyan dolog, ami, ami mindig pluszban ott van a Kispest mögött. Hát nem, nem persze, egy, igazából 12. játékosként vagyunk ott a, a csapat mögött, tehát ez, ez bármelyik játékosnak pont. Egyébként a benzinkúton találkoztunk után a meccs utána játékosokkal, mi szurkolók, és a, a Cui Géberrel beszélgettem, és ő mondta, hogy ha jól tudom, mtk játszott, ő meg Budafok. Budafokban, meg Szegeden, ha jól tudom. Igen, Szegeden, és mondta, hogy életében nem érzett ilyen támogatást maga mögött, mert ez, ez adta a plusz a mai meccsben, vagyis a, a, a vasárnapi mecsben is, és egyszerűen ebbe van ugye minden fiatal játékos, mert, mert hát a nagy többsége nem játszott még ekkor a közönség előtt, vagy itt először Kispesten, vagy valamilyen kisebb csapatokban. Tehát ez a plusz igazából, amit hál' Istennek a fiatalok most átéreznek. Csak ez... ez, ez, ez Nézzük meg a két évvel ezelőtti állapotokat, gyakor gyakorlatilag felródták nekünk, hogy minek járunk ennyien, tehát hogy ez, ez akkor működik, hogyha szerintem, hogyha a játékos, meg a szakmaista, meg a, hát, a valóban lévőknek Ha valaki ismerete. felfogadja velük, hogy miről van Pontosan. szó. Tehát ezért olyan képben most a, a vezető edző Feckó, Tamás, van. mert hát ő képes arra, hogy, hogy felfogadja az emberekkel, hogy igazából mi van a szívük fölött, melyik címer, nem, nem egy, egy ilyen kisebb csapat, aki nem ért el sikereket, meg, mert itt egy 14-szeres bajnokcsapatról van szó. Ugye mindig azt szoktam mondani a Fecóról, bocs, hogy Tibi, hogy szavatba vágok, miért megszólaltál volna, hogy a Fecó az, az az edző, aki, aki már volt a nagy csapatnál, történelmi csapatnál, ugye az MTK-nál, és volt olyan csapatnál is, ahol szurkoló van, mondjuk Diós-Dióban -Györben -Györben például. Diós -Györben. De, az, de az, hogy a kettő egyszerre jelen legyen, tehát az, hogy egy, egy nagy klub és szurkoló bázis is, az neki is még egy új dolog, és látszik, hogy ő is lubickol benne, és hogy, hogy tudja kezelni ezt a helyzetet valamennyire. Most ugye jelenleg a osztályba kell kezelni, majd azért bízom benne, hogy megugorja majd az első osztályban is ezt. Ja, különben csak annyit akartam mondani, hogy a szurkolók az első két évben is ott voltak a csapat mögött, ugye mert most már a harmadik évünk az MB2-be, csak én ott abban látom a hibát, hogy az első két évben nem jók voltak az erősítések, és most nyilván ebben feckó is benne van, hogy ilyen a csapat, meg ezek a játékosok jöttek. De az első két éve nézzétek meg, hogy voltak fiatalok, meg voltak szerintem kapufák a csapatban, mert szerintem tényleg most nem megbántva senkit, de egy, egy Holman, egy Adórián, ezek, ezeket egyszer nem tudom hova tenni, mert nem baki. Meg, meg meggyes, mert a meggyest azt annyira nem emeltétek ki, de ez az ő meccs volt akár, hogy nézzük, mert csinált egy 11-est, rúgott egy gólt, úgyhogy nagyon sokat hozzátette. Hát igazából a, a megyes szerintem minden egyes meccsen kulcsfontosságú dolgokat csinált, tehát akár elfut a szélen, megbontja a szélét, jó beadásai vannak, gólpasszokat, gólokat rúg, tehát hát, igen, tehát megyes. ő egy ember egyes szintű játékos, Nyilvánvaló most nem emeltük ki, de, de mert ő valamivel, ahogy voltam, fiatalabb. Én azt mondtam, hogy az öregek inkább a hangja a tújvel. Megyó ja, is, 30 körül és 30, 30 körül van egyes. Azért mondom, jó, de a tújvel 42 éves, tehát ha jól tudom, Ezt szóval... Jó, de most hozzáképest. Igen. Na Már többen a gyereküli lehetnének a csapatban. Hát ja, igen, ja, igen. igen, Hát Most gondolod, a Paujevicnek a két cseréje, az Újvári meg a Szabó együtt nincs annyi idős, mint a Paujevic. Um, Egyébként én még visszatérnék a mérkőzésre, mert, mert bennem volt egy ilyen kis mentális átkattanás a meccs vége felé, hogy, hogy amikor egynúra vezet az ellenfél, én már elkezdek nyugodt lenni. Tehát ez nem volt mindig így. A, ugyan van ez a fecku, meg az a statisztikája, hogy eddig 11 meccset nyertünk vele, ebből 6 az ellenfél vezetett. Tehát több meccset nyerünk meg úgy, hogy az ellenfél rúgja az első volt, mint, mint nem. És ami, ami régen bennünk volt, hogy ha vezet az ellenfél, Ugye emlékezhetünk tavaly, amikor az már énekeltük a csak a szokásos a nyolcadik percben. Most, most egy teljesen más mentális állapottal kell hozzáállni ehhez a csapathoz, hogy ebben benne van az a lehetőség, hogy bárki ellen játszunk, és most ugye is nagyon-nagyon stabil, alig változó Szent Lőrinccel játszottunk, meg tudják fordítani a meccset. De akkor nyugodt voltál, amikor vezettünk? Amúgy, mert, mert nem, nem tudom, hogy a Fecskónak a e valamilyen hogy vezetésről hány meccset sikerült elrontanunk, én nem sokra emlékszem. Lehet, hogy vannak nálad számok erről is, de hát, hogy amúgy, amúgy egy valak csapat ellen vezettünk itt a, akár a Bozsikba, mondhatnám ezt a szégyeletes kozármislény elleni, vagy hol volt az acéledző, edző? Azt hiszem, ott volt az elején edző. Tehát, hogy haladás, tehát, nem, nem tudom tényleg, három-négy csapat biztos, hogy megfordította a Bozsik meget, előtt, amikor kiestünk ott is nem tudom, ennek a Feri volt a nagymestere, Horváth a Feri, hogy két-három Hát megelőtte ugye mindig arról voltunk híresek, hogy az utolsó percben kapjuk a gólokat. Az meg a másik. Tehát Igen, igen. Az, tehát a, az egyértelműen a csapat gyengeségét, tehát az, hogy a fejben nem voltak ott a játékosok, de én amúgy egyébként úgy gondolom, hogy, hogy itt legfőképpen fejbe kellett összerakni a dolgokat, tehát itt igen. mentálisan már, már az volt. Tehát olyan, olyanokat csináltunk, hogy, hogy az utolsó percekbe kaptuk a gólokat, olyan hibákból kaptuk a gólokat, amik nem technikai kérdés, hanem inkább fejben dőlnek el, Tehát, és ebben volt jó a Fecskónak az érkezés, és ott látjuk a statisztikát, és egyébként nem mondasz hülyeséget, mert tényleg nagyon sok meccset megfordítottunk, és ez, ez nyilvánvaló azért van, mert, mert amikor megkapjuk a gólt, akkor nem összeomlunk, hanem, hanem azon vagyunk, hogy törekedjünk az egyenlítésre, és a győzelemre. Amúgy én nem éreztem úgy, hogy ez olyan egyszerű lesz, mert az első fél óra az nem nézett ki jól szerintem ott Szentlőrincen. Nagyon meleg. Tatabányán sem nézett így, Nagyon foglalva. meleg, akkor kaptunk egy olyan gólt, hogy komolyan mondom, én nem tudtam, mit csináltak a védők. Tulajdonképpen össze-vissza futkároztak, az nagyon rosszul nézett ki. Aztán volt annak az Adamcseknek az iccelet, amikor az újgéber leszerelte. Én azt hittem, hogy ott minimum narancsárga, de a bíró továbbot intett, ott, ott különben. De utána direkt kichockáztam, hogy mert én... azt visszanéztem, és én amúgy is. labda volt. Nem, tudod, mit csinálta a támadó? Egy, egy ütemet kihagyott, így beérte az újgéber is, én szerintem 11-es pirosra ment rá, és ezt levette a bíró. És ne, aztán nem is adott neki semmit, ugye? Meg nem sem, volt semmi. Se nem, szerintem itt rontotta el, és ezt a Walter is kiemelte a nyilatkozatba, hogy az Adam csak elrontotta. És én is ezt éreztem. Ő, hogy a hozott rossz döntés, hogy a Wagner rossz döntésre hivatkozott, hogy, hogy a 11-es pirosra ment rá? Arra és... biztos vagyok benne, mert mondom, én, én nagyon narancsárgának láttam ott kintről, aztán, amikor megnéztem, akkor jöttem rá, hogy igen, kihagyott egy ütemet, beérte az új Géber, és, és akkor lejött, hogy mi, mi, mi volt a terv. És utána kaptuk a 11-est. És hihetetlenül az új Géber megy vissza ah, ez, -e? ez is ilyen. Hát ez is mutatja a csapat arca, tehát azt, hogy, hogy képes előről Tehát ez két-három évvel ezelőtt ezt nem csinálták meg, a játékosok inkább beleszartak, tehát... És, és amúgy az rá is visszavezethető ez a dolog, mondjuk azt nem tudom, hogy miért van ennyi sérült játékosunk, hogy, hogy beszéljünk valami negatívumról is, de hát hogy, hogy ezt igazából erővel se korábban ezeket a... Tehát voltak ilyen foszlányok, még, még a a Pinesi csérában is, amikor, amikor így mentünk, ilyen atomjáték volt, tehát ugye ott, ott tehát az egész MB2-ből az Eto elleni hazai meccs az, az egyik legjobb volt szerintem, amikor, amikor ugye a végén nyertünk kettő egyre a, a Pekár Mátéval. Pekárgójával. Pekárgójával, és tényleg innen is üzenjük, hogy bele vagyunk, meg a családjával sokat gondolunk rájuk. Szóval, hogy megvoltak ennek a jelei korábban is, csak egyszerűen szerintem erővel nem bírtuk, és ez most úgy néz ki, hogy szintén helyére került, bár ez is ez itt is van a... Tehát, hogy egyszerűen ezek a játékosok egymást húzzák felfelé. ha azt látod, hogy a persze. másik megy, és neked is menned kell, és nem lehet alibízni, mert kikerülsz, akkor szerintem nincs ez a fiatal szabály, amiben tart valakit a kezdőben, vagy akár a keretben. Említetted a sérüléseket. Arra azért lehet, hogy érdemes lenne pár szóban kitérnünk, mert, mert most ugye hétvégén a Simon Benedek hiányzott, most úgy néz ki, a Paujevic is hiányozni fog, lehet, hogy akár hosszabb időre is a plegykák szerint, Gyurcsó még nincs. A farkas van egy van, a szakadása, ha jól tudom. Jól tudom a gyurcsónak. Hát valamilyen sérülése, igen. Ugye az farkas még, mint látszik, egy párperces játékos, most jelenleg egyedül szerencsétlen, most így szerencsétlen a Pinte maradt. Aki most ért vissza. És sok kántorba bízhatunk, hogy a helyi nem tudom, még mennyire fogja próbálgatni. Igen. Szóval, hogy ez vízválasztó hetek jönnek ebből a szempontból, mert most van, a, van, a, van az Ajkai meccs, meg a Csákvár elleni meccs. Remélem, hogy mind a kettőt nagyon verjük az elmúlt két szezonért, amit pályán kívül leműveltek velünk szurkolókkal, de visszatérve utána, azt hiszem már találjon a vállalót szünet a Csákvár elleni hazai után. Nem egy a, a, kecskemét. a kecskemét. Majd, majd Szóval ki fog derülni szerintem, akkor, akkor így valahogy fog állni a keret egészség Szempontjából is. Jelenleg egyébként nem tudok olyan embert mondani a játékos a padról, aki ne tenne hozzá. Igen, ezt akartam mondani csak, hogy mi vagy, ha darabra, meg matekra kevesen igen, Itt kezdődik a probléma. És hogy jelenleg úgy érzem, hogy nehogy igazoljunk valakit, mert egyszerűen annyira egybe van a úgy minden a kohéziót tekintve, de lehet, hogy még kénytelenek leszünk játékost igazolni ott a transferablak zárásakor. Most ebben nem lenne semmi meglepő. Tehát hogy az, hát a lapok kellene igazolni egy egyébként, csatárt, tehát még... én még mostanáig is nem vagyok negatív, de, de mostanáig is úgy gondolom, hogy én szerintem nem, tehát nem elég még ez a keret egyébként a bajnoki címre, vagy esetleg a feljutásra, ahhoz szerintem szerencsek el, ami sajnos mostanában nem mellettünk van az utóbbi éveket nézve, de hát mi bízunk a legjobbakban igazából, de én szerintem kellene még egy csatár minimum, tehát egy befejező csatár, mert nem mindig lesz az, hogy majd ez ruggolt, majd az ruggolt, mint ami most kijött. Szerintem kellene egy befejező csatár, aki mondjuk egy szezonba rug 15 gólt. Igen, ezt a mindenképp... is mondta az, az ankéton, és én ezt a tújvel, ide tújvel oda én ezt a kapus kérdést látom megoldottnak, nem, mert, egyáltalán, mert, nem. mert azért a, a, a Tomás hallottam itt a műsorban, hogy ezzel mondjuk rendesen, <gül> szóval a Tomás hát 42 éves és, és, és hiában, hiába tartja karban magát Hát de neki már bármikor bár, benne Volt olyan szezon, amikor nem tudott kirúgni gyakorlatilag hát igen, Öt, És egyébként emlékeztek, hogy szerintem ő de Ki tudhat rúgni a pályáról? Tehát konkrét, konkrétan minden kirúgással a pályán kívül Igen, hanem. és akkor volt egy szezon, még talán súpka alatt, amikor a védők rúgdostak ki helyette és amúgy, nem tudom, emlékeztek erre, rohadtul haragudtam rá, mielőtt idejött, mert ő védett a mezőkövest Honvédon, amit öt egyre megnyertünk, ugye ott az már nagyon a végén volt a bajnoki arany szezonnak, és eszméletlen volt az a nyugdíjas tempó, ahogy egy null után bette fel a labdákat, ugye, és ott, ott viszonylag sok idő eltelt a kövest meg a Honvéd első gólja között, mindegy, ez csak egy ilyen kanyar, és aztán hogy megszerettette magát, én, én azért szeretném, hogyha igazolnánk, mert, mert az, az egy jelzés lenne a szurkolók felé, hogy itt feljutásról akarnak beszélni, mert mert az NBA 1-es csapatot az NBA 2-ben kell elkezdened felépíteni. És most egyőre nekem még ezek a jelzések még egyelőre hiányoznak. Itt tényleg az a középcsatár meg kapus dolog az, ami... Hát én úgy látom, hogy a, a csapatjelzés az egyértelmű, hogy fel akarnak jutni itt. Igazából a vezetőségjelzése nem az, hogy fel akarunk jutni, én szerintem. Tehát azért most is azt mondom, hogy nincs olyan keretünk, hogy, hogy a, a, ha ránézel, érted, nem Kispesti vagy, hanem ránézel, nem nulla pont van mindenkinek szezon eleje, és ránézel a Kispestnek a keretére, nem azt mondod, hogy a csapat én szerintem. Mert, mert egyszerűen nincsen csatárunk, szerintem rövid a padunk, tehát Na, én is nem tudom. Látom, én, én, én teljesen Igen. így látom, nem tudom, lehet, hogy itt most ellent mondotok, de én így látom, hogy egyszerűen nincs olyan keretünk, tehát itt mindenkit a, a szíve visz most Igen. jelenleg. És hát mi van érted, hogyha elfárad, elfárad a csapat, mert benne van itt jelenleg rengeteg fiatal van a brigádban, és uh, ugye a fiatalok mindig arról voltak híresek, hogy azért az elejét meghúzzák, aztán az ellenfelek utána, meg fejlődni fognak. Utána meg elfáradnak, majd mit tudom, én pár meccs múlva, amikor már letoltak 90 perceket eleget, és utána majd elfáradnak, aztán majd nézünk, érted, hogy mi van, amikor nincs egy csatárunk, aki gól tud rúgni. Érdekes, hogy én nem félek magunktól, én jobban félek a játékvezetéstől bár most idén eddig még talán nincsen vele probléma. Ú tényleg, ha már játékvezetés elhangzott egy, egy új rigmus a játékvezető felé a <gül> mérkőzés közepén az hogy jött? Kitől jött, hát, vagy miért jött, vagy mire válasz? azt nem részletezem, de ö, hát H ugye... Hogy is hangzott? E, na, hát neveletlen bíró, úgy, úgy hangzott a rigmus, és ö, hát igazából az egy üzenet a labdarúgó szövetség felé, ugye, hogy sajnos ö, hát ö, hogy mondjam, hogy ez így ne, ne hangozzon csúnyán, olyan büntetéseket szabnak ö, olyan rigmusokért, amik a, talán az elmúlt évtizedekben minden egyes meccsen elhangzottak, tehát ami ilyen irgalmatlan pénzek, tehát milliós tétel, mondjuk egy egy darab káromkodásért, és számolják a káromkodásokat, ott valaki ül a stadionban, a szektor mellett, irkálja a papírt, aztán utána a meccs után meg kijön egy, nem tudom, 7-8 millió forintos büntetés, szerintem ez, ez nem állapot, ez, igen, ez egyértelműen üzenet volt, vagy bármi, ami így az MLS felé szól. Én ezt az ellenőr hatalmat amúgy sose értettem, hogy ez hogy, ez hogy néz ki, hogy, hogy ott van egy, meg, ugye azt hiszem két ellenőr, ma az egyik az így a lelátót, figyeli, a másik meg azt, hogy a telefon. Hát én körül. életemben egyébként nem láttam ellenőrt, még nem szoktam nézegetni őket, Ezek de nekem volt de de tudom, is hát, hallottam, hogy, hogy van egy papír, vagy mit tudom én, egy telefon a kezébe, aztán nézegálják. Hát, meg ez meg, hol? meg ugye te... azt nem tudom, hogy számolja is az embereket, tehát hogy ki mennyi szerének meg, hogy ha valaki beordibál az oldal lelátóról, hogy már mit tudom, én kettővel többet hívottak elleténére, azt is felírja. Tehát az is, mit tudom én, pár százezer forint. És ez, ez mind a klubot érinti sajnos, és ezért szólt ez a, ez a rigmus. És lesznek még hasonlók? Hát most... Ez majd a jövő kérdése. Reméljük, hogy az MLS enyhít ezeken a büntetéseken már, már ezzel én szerintem meg, megölik a, az ultrát, megölik a, a szurkolókat. Tehát én nem tudom, hogy mit szeretnének, mi a céljuk ezzel egyébként, mert hogyha azt szeretnék, mint Angliában mondjuk, ahol 90 percen keresztül a gólokon kívül ülnek az emberek, illetve hogyha elhangzik mondjuk egy rasszista, Rigmus, vagy bármiféle ilyen, akkor a stadion alatti zárkába bezárják. Tehát ugye a stadion alatt, mint tudjuk, Angliában fogda van. Tehát nem tudom, hogy ezt szeretnék-e, vagy, vagy szeretnének változtatni. Hát én szerintem ők ezt szeretnék, mert a, tehát nagyon sok helyen azért megy a múlt is odás a kluboknál akár itt Magyarországon is, hogy mi a, mi a jó klubnak. Kimész a meccsre, megveszed a jó drága jegyed, megveszed a söröd esetleg, meg még kajázol is, és lehetőleg kúszolsz, Megveszed a meszt. De akkor milyen képet rak ki a celeb az instájára, aki oda visznek komoly pénzekért? Ö, több, tehát akár hát vállagot, igen, a, ez lett volna nekem is a kérdésem, hogy igazából Ugye ez a vicces az egészben, hogy celebek, még politikusok is egyébként fotózgatják a pirotechnikát, fotózgatják a látványokat, a szurkolást videózzák, és kirakják egyébként közösségi oldalokra, hogy hú, mekkora király éppen az adott csapat, akinek szurkolt. Így emellett nem tudom, hogy hogy fér össze az, hogy most akkor nem lehet, vagy lehet, és akkor most milliós büntetéseket adunk, de viszont akkor, hogyha történik valamilyen látvány, vagy pirotechnika, vagy esetleg valamilyen rigmus, akkor azt és kitesszük. Ez nem tudom, szerintem számomra nem fér össze, és érthetetlen, egy kicsit vicces egyébként, és nevetséges. Tehát, na mindegy, ez az én véleményem. Meg amúgy, amúgy, ez megint egy szélsőséges példa, de hát ugye ez, ez mi csak az MB1-MB2-ről NBA, beszélünk, de hát itt vannak alacsonyabb osztályú mérkőzések, megye megyegyegy kettő szinten. Teszem azt. Alsó Némediben nyaralnánk 15-en, és kitalálnánk délután, hogy akkor irány az Alsó Némedinek a pályája, és akkor ott begyújtanánk 30 tüzet, füstöt, azt se tudnák, hogy kik vagyunk, hát, és igaz, de... vinnénk a csapatot Hát körülbelül. igen, igen. <gül> Tehát nekünk is volt, még régen Imrére jártunk ki, és ott is volt olyan, hogy milliós büntetéseket kapott a klub. lehetne nem milliós, de több száz büntetés biztos, mert éppen bajnokságot nyert a csapat, aztán begyújtottak három darab tüzet, aztán utána a szurkolók meg a játékosok dobták össze a büntetés, mert éppen az volt, hogy kapott 300 000 forintot a klub, aztán nyilván az elnök ki tudta volna fizetni, de hát most egy ilyen kis klubnál azért egy 3-400 ezer forintos büntetés is azért hatalmas, tehát ezt tegyük hozzá. Főleg felszorozva, ami ugye most, most így fontos, hogy nem csak az ártkapuk, kapuk meg a felfüggesztettek terjednek, hanem hogy magasabb pénzösszeget hát is Hát igen, igen, igen, tehát azért jól mondtad, hogy most, hogyha jelenlegi büntetéseket nézve, amiket kiszab az MLS egy kisebb csapathoz oda mennénk és elkezdenénk mondjuk olyanokat énekelni, amit nem szeretnek, akkor gyakorlatilag csődbe raknánk a klubot. Ezt, ezt nagyon jól mondtad, és ezt, ezt nem értem egyébként, és ezen mindenképpen kéne változtatni, csak hát nyilván hogy. Az elmúlt tíz évből emlékszem egy kiszólásra, akkor a Fradi tábor nem járt még be a mérkőzésre, és Csepelen játszott a kis Fradi. És nem tudom, emlékeztek-e baromi sok néző igen, a Csepel csepe száján, száján, száján, és elképesztő mennyiségű piróeldúrnak, meg ilyesmi, és hát ezt nyilván a Csepelnek kellett fizetnie utána egy büntetést, illetve neki is, és annyit tudott mondani a, a, az akkori elnök, hogy hát legalább meccsen érezték magukat az emberek. Tehát, hogy végre meccs volt. Hát tehát igen, szívesen fizetik. Ez... Én teljesen értetetlen, ezt mondom, tehát hogy most akkor hol szeretnénk lenni egy színházba vagy egy futballmérkőzésre. Most egy ember miért, miért megy ki futballmérkőzésre? az hogy a feszkót levezet se szurkoljon, kiabáljon akár olyanokat. Gyerekek, most eszembe jutott, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy Szent Szentlőrincsen a meccs után egy viszonylag hosszú ünneplés volt, nem tudom, három-négy-öt perc, és hogy a a Szent Lőrinci labdaszadő gyerekek, én nem tudom, hogy most éppen az a két kisrác, akik ott álltak a csapattal, meg a vendégszektor a szembe kispest szurkolók voltak-e, de hogy nyomták a dalokat. Tehát, hogy az, ő ezt nem fogja átélni a, a Szent Lőrincs kozármis vagy a Szent Lörrinc nekik Neki mi kellettünk ahhoz, hogy, hogy nekik mi kellettünk ahhoz, hogy egy ilyet átélnek, mert nem hiszem, hogy az nem természetes, hogy Szent Lőrincről eljúsz nagymeccsekre, hát nyilván ott is a Pécset is kinyírták, ahova tudna jutni. De hát most én a. Tehát, hogy a Pécs sem érhető amúgy a, a honvédhoz, bár valószínűleg sokan mennének, hogyha ott játszanának. Hát igen, de hát látod, a, nem csak erről van szó, ami edzők, játékosok, mindenki, mindenki. dicséri a, a szurkolótábort, nyilván, mit tudom én, Újpesten, a Fradina vagy a Diózsgyerben, ahol azért nagyobb szurkolótáborok vannak, Állandóan, állandóan minden nyilatkozat arról hogy milyen jók a szurkolók, milyen jó, hogy vannak. És ezt nem értem, hogy miért nem veszik fönt észre, hogy, hogy ez kell. Egy, egy futballban kell, és mindig is kellett, mert erről szólt. És az MLS közlemények különben nagyon érdekes dolgok vannak. Most nem tudom, hantot, te tudod a -e fejből, hogy, hogy vallásra, akkor társadalmi csoport, nemzetiség, tehát akármit megemlítesz, büntetés. Benne van, hogy a integritása, valakinek az integritása. Most beszéltünk arról, hogy neveletlen bíró. Szerintem ez is sértheti a, a bíró integritását. Hogy azt hát mond... mondjuk nem csodálkozunk, ha kijönne egy mit tudom, milliós büntetésben, azt mondjuk, hogy neveletlen. Hát igen, mert igazából, hogyha azt, nézzük, hogyha azt nézzük, hogy valamilyen szinten ő egy közszereplő, akkor a tevékenységét lehet kritizálni, de amikor azt mondjuk, hogy neveletlen vagy bíró akkor tulajdonképpen hát nem látok a tevékenységét. Az elnök úrnak a elnök úrnak a szidalmazásáért is szektorba zárás kaptunk, ha jól tudom. Tehát, nem tudom, Ez, hogy a, az, az, az. nekem nem teljesen azt, azt írta a klub, hogy büntetést kaptunk mi Nem, mert valamilyen a... olyas, hogy felfüggesztik, vagy Múltkor ugye itt ezt kiveszélték a srácok, hogy, hogy az olyan volt, mintha a klub önként ment volna házhoz a pofonért azzal, hogy a MLSZ elnökének a szídásos, és tényleg, hát hogyha valamit, a csányit tényleg letett szídni az utóbbi Hát de még tíz ők ő jelentettek is saját maga, hogy inkább őt Csak ne legyen rasszizmus, valami mit mondott. Tehát. De hát most a csány előtt én egy top 10-et tudnék csinálni az MLSZ-be, hogy, hogy kikkel van nagyobb probléma, Neki az a hibája, hogy, hogy nem takarította ki ezeket az embereket 2010-ben, nem tudom, hogy nem volt rá -e le lehetősége, vagy, vagy, vagy akkor összeobnott volna az egész szervezet, bár szerintem ennél rosszabbul nem tud működni, mint ahogy, ahogy 2000, meg 2010 környékén működött. Nem tudom, hogy, hogy mi lehetett, de, de tényleg elképesztő, hogy, hogy most itt nem tudom, hogy belemenjünk e hogy, hogy kifejezetten szurkó ellenes arcok ülnek ott, teljes mértékben el akarják tüntetni a, a, a lelátót. Ak, akik nem párbeszédre törekszenek, hanem, hanem ilyen, ilyen fajta döntésekkel próbálnak érvényt szerezni a saját akaratuknak, és mindezt így milyen jól időzítik, hogy bajnokság előtt három 4 nappal dobják be, és a csapatok ugyanettől szenvednek. Milyen vicces, hogy mindig visszatérünk ugyanazokra a témákra, amit ugye Kovács Zoltán, a Diós Gyors sportigazgatója bedobott, hogy, hogy hát ők itt, ők itt pár nappal a bajnokság előtt tudták meg, hogy tulajdonképpen dupla annyi fiatal percre lesz szükség, ja, hát ezeket amely. a szabályokat meg inkább ne is részletezzük. De már. én meg ezt nem hiszem különben. Ez kamu. Tuti. Nem, tényleg nem. Én azt tudom hát Én, én vagy... nem, hogy játszhatom képzelni. Tehát... Érdekes, mi tavaly történt. De igazából. Hogy mennyit kell játszhatni. de, de Az valami... NSU kontra probléma, de nem menjünk bele, okay. ez meg, meg... Persze, az hogy... megvolt, de De itt, itt no. olyan is lehet, hogy kiküldik a levelet a kluboknak, és akkor nem olvassa el az illetékes, akinek ezt el kéne olvasni, és nem adják. Hát meg edzőre. vagy egy olyan, amit is hallottam, nincs leírva részletesen, normálisan, hogy mi, mi is a szabály igazából. Valamelyik edző, nem tudom, már kinyilatkozta, hogy nem is érti. Ja, hát a győri jegyző. Győri jegyző, nem is érti, hogy miről van szó. Kihallotta... Tehát valaki, valaki írja meg neki, hogy miről van szó konkrétan. Ja, tudjuk... Ki hallotta hát... azt például, hogy, hogy a, csak a csapatkapitány mert reklamálni a játékos, a, a bíróhoz. <laughs> van ilyen is. Ja, ja, A csapatkapitányok azt hitték, hogy de ő Hát én a profaciszom, akkor nekem mindig mondta a bíró, hogy a csapatkapitány reklamálja. De éppen én voltam a csapatkapitány, akkor én reklamáltam. Most direkt megnéztem, hogy amióta van ez a szabály újra, hogy így komolyan veszik, azóta a csapatkapitányok egyre több sárgát kapnak. <gül> szóval, mert ugye oda megy pofázni, és a magyar bíró az, hogy működik, hogyha hozzászólnak, akkor ő rögtön elkezd büntetni. De akkor az a mit csinálnék a mindig amikor embert raknék csapatkapitánynak? Játék ja, a négy sárgás, hogy gyorsan tiltassa magát. Tehát <gül> <Igen, gül> <gül> <ilyen. gül> már felveszed a szalagot, már megy a sárga lassan. No, Ezt um, Nekem hát még. Igen, egy... A játékvezetés ilyen, sajnos nekem még egy dolog jutott eszembe a hétvégi meccsről, mert, mert ez is szerintem egy, ilyen, egy olyan téma, amiről lehet, hogy néha érdemes beszélni legalább pár szót. Ez azért ez a 35-40 fokba meccset rendezni, ez se a csapatoknak nem jó, arról már azért volt ma szó, de a szurkolóknak se. És azért annyira jó, valahol el tudnám fogadni azt, hogyha a szövetség ezt is valahogy beleírná a szabályzatába vagy valamilyen szabályzatába, és most nem a Szentlőrin cíleket akarom itt ezzel szidalmazni, vagy bármi, hogy legalább, mit tudom én, ivókutat, vizet biztosítsanak a szurkolóknak. Hát igazából az ötödik percben, nem az ötödik percben, hülyeséget mondok, még meccs előtt mentem vízért, pont meccs kezdés előtt, és már nagyon fogyóba volt a víz, fél időben meg már akartam venni vizet, és nem volt. De tehát a ittunk Szent tehát van. én onnan kértem porrat a biféből, és onnan ittam vizet. Tehát a csapból a WC-be mentem, beszálltam, töltöttem. ez, ezt valahogy lehet, hogy meg kéne oldani a szövetségnek, mert ez, ez kimondottan kellemetlen, kellemetlen dolog ilyen időre meccset szervezni. Emlékeztek, amikor Hamburg előtt idegenbeli Hamburg meccs előtt Díos -Győrbe mentünk egy pénteki napon. Ez, az is Vince Gábor egyik óriási meccse volt, azért lett csak 2-2, mert ő is minket gyengített és ott volt valami, volt valami vízosztás a vendégszektorban, és szintén Diós Györben egy rohadt hideg meccsen valahogy meg osztottak a... Ilyenkor nem tudom, hogy a szekusok, vagy a, vagy a, vagy a klub én rendeltek szerintem a, én Ezeket szerintem a klub rendeli ki, nem hiszem, hogy a szövetség, vagy bárki. Hát az biztos, hogy nem a szövetség, <laughs> attól nem félek, hogy A klub aztán, de hogy ez ennek kötelező vététele, ez mennyire... Lehet, nem tudom. Szerintem ez klubtól függ. Oké, okay, csak ez viszont tényleg egy olyan dolog lenne, ha már, ha már a tévé miatt nem lehet mit kezdeni azzal, hogy akkor ezeknek a meccseknek ötkor, hétkor, nem tudom mikor kell kezdődnie, de közben 40 fok van, akkor azért valahogy ezt meg kéne oldani. Aki lent volt ugye most Szentlőrincen, és bement a, a lelátó alá, az nem is tudom, hogy hány kilót fogyhatott a, attól a levegőtlen. Hát, a, igazából, abszolút, veszélyes, az abszolút veszélyes az egészségre, mert mindenre. De amúgy még a tetejében ez a meccs, egy Pécs-Dombóvár MB3-as bajnokit is ütött. Té tényleg múltkor is már érintettétek ezt a témakört, hogy, hogy, hogy ki és mi alapján jelöli ki ezeket a meccseket. De hát az alulról szervezve lehetne amúgy legalább ezeket kikerülni. De mert, mert azért Pécs meg Szent Lurinc között csak van átfedés. Lehet, lehet, hogy lenne egy ilyen százasát mozgás, nem tudom. Lehet, hogy csak túl optimista vagyok. De az a Pézsdó Móvára ugye kifejezetten jól hangzik ilyen nyenceknek, hogy, hogy, hogy lehet, hogy mi is kimentünk volna, nem <laughs> <Legnézni. klasszikus, laughs> Örültek megnézni. Örültek volna nekünk. Szerintem Szerint is. Na mindegy, úgyhogy a lényeg, hogy jó, jó kevés néző legyen, azoknak is legyen szar, csapatoknak is legyen szar, mi, vagy, mi vagyunk az már a augusztusban sokszor belenyúltunk már ilyen meccsekbe, amikor nagyon meleg volt. Persze de én emlékszem arra is, amikor a, amikor a kemenes Szabi Forma volt, egy a volt. miatt mi a háromkor. Talán a Szabi Akov, ami játékos szervezetnek is volt valamilyen vezetője lehet, vagy a ilyesmi. Hálalnak a ligának, valamik a hálásnak lehetett a, a valamilyen képviselő, hát, mint a hát, horvátosban volt. Hogy négy Négykézláb rimánkodott, hogy nedél után egykor legyen vasárnap Én hát szombaton augusztusban. vasárnapi augusztusba. mecseket se értem, de amit oldom ezt már beszéltek. Hát, erről bármit lehet. Én, én ezeket se értem, főleg, az főleg így nyáron, tehát lehetne mondjuk szombat este 8 9 kor a meccseket simán. De, de hát nyilvánvaló, vasárnap játszunk mindig délután 40 fokba. Lett egy megold, vagy lenne egy megoldás. Javaslatom amúgy erre, mert ugye egy szóba kerültek a szombat, négyes időpontok, péntekest időpontok, egyszerűen ez se szól máshol, csak hogy, hogy keverni kéne az időpontokat. Tehát, hogy legyen mindenből, legyen pénteki legyen szombat, legyen vasárnapi. Mert most már az emberek többsége nem úgy dolgozik, hogy hétköznapben vagy 8 az irodába, és akkor négykor négy 30-kor eljön, hanem. hanem, hanem 24-48-as munkarendek vannak, egy hetet dolgozom, egy hetet pihenek, hétköznap dolgozom, hétvégén nem, hétvégén dupla pénzbe megyek dolgozni, tehát annyiféle variáció van. De én úgy érzem egyébként, ez egy ellenes döntés egyébként, hogy a vasárnapi minden. meccsek, főleg az, az MB2-ben nem értem, hogy olyan nagyobb csapatok, mint például mi, miért nem tudunk játszani szombaton. Tehát, tényleg, tényleg nem is értem, mert Hát mindenki tudja, hogy szombat este több szurkoló is jön neki, és ezt szerintem ők is tudják. Tehát. De ez nem egy klasszikus szarok a tartás? De abszolút, hát valószínűleg ez nem, nem érdekli őket. Nem, nem érdekli, érdekli őket. őket, hogy mi van a stadionban. Tehát ők Egyébként tudják ők is szerintem, hogy mit tudom, hogy kijön vasárnap 3-4 ezer szurkoló, lehet, hogy szombaton kijön-e 5-6 ezer. Csak nem érdekli őket. Évek óta olyanra sem emlékszem, hogy egyáltalán a szövetség beszélgetést kezdeményezett volna egyáltalán a szurkolókkal, akik aktívan használják ezeket a stadionokat. Hát egyértelműen nem, de megmondom hogy én nem is mennék bele a szövetséggel beszélgetésbe, tehát ezt így pont lezárom. Azt én is így látom csak, hogy a klub részéről viszont akkor kinevezhetnének el, mert hogyha lenne egy ilyen szándék az MLSZ hát részébe, akkor ilyen... a klubok, vagy, vagy, vagy most nem akarlak téged bedobni a mélyvízbe, de akkor mondjuk KTL szinten sok nagy klubnak van hasonló szervezete, egyik is jó persze, de, <laughs> de hogy, de hogy meg, meg, meg lennének erre szerintem a, a, a megfelelő csatornák, ahol ezeket így le lehetne játszani, és értelmesen megbeszélni, mert, mert ez, hogy ők ott kitalálják, hogy, hogy mi bűnözők vagyunk, mi kitaláljuk, hogy ők szarfejek, és ebből soha nem lesz semmi előrelépés, elmozdulás, és ezen kell változtatni valahogy, hogy... Hát jó, de azért az ennek ez a dolgoknak vannak okai. Tehát az, hogy ők szárfejnek gondolnak, annak hát nincsen. Persze. De az, hogy mi őket annak van. Tehát a, ezek a döntések, amiket Persze, állandóan szüksz. hoznak. Emiatt van az, hogy én már gyakorlatilag ott tartok, én nem szeretnék semmilyen beszélgetést sem. a, a, az MLS-szel, meg semmi, mert, mert egy, egy nincs értelme egyébként. Másodjára meg nem, nem tartom jónak, hogyha egy szurkoló a szövetséggel beszélget bármilyen szorkoló. Hát ezt annyival árnyalnám, hogy szerintem egy, egy klubáltal is elismert szervezet, mint mondjuk a Káté. Az, az a, a, a, egy teljesen másik dolog. Az volt, egy teljesen az másik kis dolog. Nem De ki így a, a kanyarból, vagy Abszolút, nem, egyértelműen nem mondanék. Per, az, az csak rossz plegykákra adok ott. Hát persze, persze. Meg hát én, akit szídok a meccsen, vagy utálom, azzal én nem örök le beszélgetni. Én szerintem. Hát, mindegy. De igen, nekik fűződik ez anyagi érdekük, tehát mégiscsak nekik kéne akkor ebbe lépni. Hát igen. <gül> De nekik az anyagi érdekük az, hogy ne álljanak velünk szóba, hiszen így jöhetnek a büntetések. Igen, ez, ez, erre gondoltam, amikor az ellenőrökről beszéltem, hogy ez mennyire hiteles, hogy az MLS által alkalmazott ellenőr, akit valószínűleg a csapatokkal fizettetnek ki, és, és akkor behúzza a hogy, hogy hogy hány bébetűs volt, hány hány volt. Hány mennyi pirotechnikai eszköz. Igen. A pipot, amíg biztos emlékszel rá, régen volt egy ilyen büntetési tétel, hogy egy mérkőzés vagy két mérkőzésre saját költségen szövetségi ellenőrt kell fizetnie persze. a klubnak. Tehát neked kellett azért fizetni, hogy jön egy ember, aki Bűntetli. megszámolja, hogy Bűntetli. mennyi büntetést fizessék. Agyrém volt az egész. Uh, térjünk már vissza még egyszer erre, a, erre az izzadós dologra ott a, a Szent Lőrinci lelátó alatt, mert ugye lett egy új dal. <gül> hát uh, mindenképpen beszéljünk meg egy pár szót, hogy ez honnan, hogyan, mi ez. Hát uh, most konkrétan az új dalról, vagy a dalokról, mert ez... Azt fontos lenne tudnom, mert a dalról gyakorlatilag annyit tudok beszélni, hogy én ez, ez egy ilyen spontán dolog volt nagyon. Tehát azért a dalokat, amiket én írok, azokat általában azért sok ideig írom, de ezt, majd is hát nem sok ideig, hanem megírom, aztán utána alakítgatom. De ezt a dalt egyébként körülbelül én, hát nem 20 perc alatt írtam az egészet, meg a dallamat ezt kinéztem, egyébként ha jól ez egy perui dal. Így van egy 1975-ös Igen, terülyben. és um, nem is tudom, azt hiszem, egy olasz csapat énekli, az a Róma. És hát ez a, ez a dalom ez nekem nagyon megtetszett. Amúgy az elején féltem, hogy nem, tud, nem tudjuk majd énekelni, mert túl gyors. De, de elkezdtük úgy, hogy kisen nyomtattuk, mert ugye általában kinyomtatjuk a szövegeket mindig, körbeadjuk. Hát most így igazából elkezdtük, és mindvégig nagyon-nagyon jól szólt. Tehát én ez, ennek nagyon örülök, mert szép dal, jó dal, gyors, pörgős, lehet rá tombolni. És ez szóval... kiderült, hogy megtalálta az ütemét a, a tábor, ahogy énekelt. Vágy Tehát on. kialakult valami Remélhetőleg Hát a hazai pályán azért kíváncsi leszek egyébként, mert most azért Lőrincem voltunk 253 300 valahogy így körülbelül. Ezért kíváncsi leszek, hogy amikor esetleg most nyerünk Ajkán, és akkor utána esetleg tele lesz a, a kanyar, akkor majd hogy fog szólni, de reméljük, hogy jól, mi igyekszünk. Nagyon, de amúgy látom a szurkolókon is, hogy mi tetszik ez a dalnak, nekik nagyon, tehát meg így az összes többi. Ez full dallam tapadásos, tehát azért az kevés jó dalaink születtek most, és ez egy ez egy gyengélye volt a tábornak sokáig, hogy, hogy, hogy a 90 es évek dalait nem nagyon helyettesítettük újakkal, szándékom lecserélni, mert, mert azért sokat használunk nyilván belőlük most is, de szükség volt újdalokra, és szerintem mindegyik, mindegyik ütős szinte, ami végül a lelátóra került, de nem emlékszem arra, hogy valamelyik így megfogott volna, hogy mondom tényleg, tehát vasárnap este óta az van mindenki fejében, ezzel van tele az összes kispesti szurkolói csoport, amúgy a, még a riválisoktól is jöttek visszajelzések, nem akarok senkit kiadni az ellenfél szurkolói közül, a riválisok szurkolói közül, nehogy aztán a társai leszítják, de volt olyan ö, rivális szurkolótábor Kápó, aki, aki írt velünk, hogy ez, ez, ez egy ö, remek nóta, mert hát ami, ami nyilvános, meg aki mondjuk egy is vállalja, ember, Norbi barátom oldalvonal, ő is, ő is írta, hogy, hogy eszméletlen jó lett, tehát hogy tényleg nem, nem, nem hallottam még dalt tőlünk, ami ekkora visszhangot kapott volna. Hát gratula innen is, hogy megírtad meg magunknak, hogy kiénekeltük. Hát igen, nem csak nekem ez a gratula, mert megírni úgy, hát nem könnyű, de mondhatni könnyű, inkább nehéz, az nehéz, amikor eljük. Tehát volt egy dal, amit megírtam, aztán utána nem úgy sikerült, nem, nem is azt hiszem, nem úgy sikerült, csak a, egyébként a Cyperkére, amit írtam, az a kis pesteli, nekem te mindenél többet érsz, az, az is egy nagyon jó dal. De egyébként amikor bedobtam a, a közös csoportba, hogy, hogy ez, ezt megírtam, akkor így mindenki közülünk, aki így azért már benne van az ultrázba azok tökre szerették, meg nagyon akarták, hogy énekeljük. Én megmondtam, hogy hát én szerintem ez, ez nagyon nehéz lesz egyébként, és igazából ki is jöttem, akkor felénekeltük, mert szerintem borzalmasan énekeltük fel így a táborba, azt jel is engedtem azt a nótát egyébként. De az volt az egy egyébként, a négy, négy közül nem már mennyi, mennyit írtam, hogy ami így szerintem így túl gyors, és így nem, nem, nem vagyunk az a baj, nem vagyunk az a, az a olasz brigád, vagy esetleg a argentin, mert egyébként Ja, elég nagy tévhitben vannak emberek, amikor azt mondják, hogy amúgy a éneklünk, nyilván vannak olasz nóták is, de egyébként a, a szurkoli daloknak a hát majdnem 80%-a, de 70-80%-a az Dél-Amerikából származik. Sőt, abszolút, ők is onnan veszik át. Nagyon, Igen, tehát az olaszok, abszolút, tehát ez abszolút. úgy megy, úgy megy egyébként úgy érkezik, úgy felénk, hogyha lehet így mondani, hogy Dél-Amerikából átveszik az olaszok, mert a Dél-Amerikai lassan éneklik, meg trombitálnak mellette, meg ilyenek, aztán átveszi az olasz ultra, megírja, átírja egy másik, ilyen gyorsabb dallamra, és akkor onnan érkezik hozzánk. Én igazából azt vettem észre, hogy tudod, ez az, az, az ilyen 50-70-es évek dél-amerikai dalai, például igen. ilyen a, a Moliandó-kaffétól kezdve, igen, egy csom, igen, igen, ami igen. megjelenik a 80-as évek elején az italodiszkóban, mert őt felfedezik, és csinálnak rá egy új alapot, Elkezdik, igen. és majd 20-30 év múlva feltűnik a szurkoly szubkultúrában. Tehát nagyon vicces, igen. hogy ezek a dalok ilyen 20 éves pétekkel különböző helyeken feltűnnek. Jó hát gond, az gondold az a szegény bizét a Torádóra, hogy hány száz évet vár, kellett várni, hogy megjelenjen a látókon? Ezt a dalt egyébként ezt, ezt, tehát ezt nem szurkolóktól, hanem a, Rómá, a Rómától hallottam először ezt a dalt, ezt ismertem, és ezt, ennek a, a dallamát ezt onnan vettem. De egyébként az italo ezt Katániában Katániába láttam, akkor kimentem Katánia meccsre, akkor ott hallottam először, és ott az nagyon megtetszett. Márt a ennek az italo verzióját... Ennek a dalnak az italó diszkó verzióját? Nem, nem, nem. Az italó diszkó az Min a... Min Nem, van egy dalunk a Kis teste ja. vagy a Mámor. Ja, ja, ja. Az az italó diszkó egy... annak a dallamára, és ott Catania-ban láttam meg, vagy hallottam meg először, és iszonyatosan meg. Tehát egyik gond, a Pippo egyik kedvence, csak mondom. Ezt akartam mondani, hogy tavaly voltam egy Katániabrindizimát sem. Amikor még nem tudtam, hogy a kazinak van oda kötődése, vagy nem tudom, ezt itt most publikus Na, se lehetett tenni, persze. de mindegy, kimentem arra a meccsre és a Ilyenkor, amikor elmész Olaszorszába, a mentünk ki turistáskodni Sziciliára, hát mindig összefutsz valami szurkolóval a repülőn visszafele, és már egy, egy, egy új pers szurkoló leszólított, hogy látta a, a beszámolóimat ilyen olasz szurkolói csoportban, és szakadt a röjögést, hogy ezt, ezt a videót néztem egész visszaúton, és hogy, hogy sajnos nem jött ki amúgy a metse, de hogy tele én is így ö, Hát meg az, Két ahogy, ahogy, ahogy ők, ők, ők tudják énekelni, az szenzáció. Hát és hozzá a dob egyébként, mi is nagyot fejlőttünk, hát tudom, hogy ennyire belemennünk. Igen, tehát a, én úgy gondolom, Nem hogy dalok, a, dalok, a daloknak a, a fele legalább egyébként a dobon, dobon alapul, mert az adja az ütemet az egész dalnak, tehát nyilvánvaló kell egyfajta érzék ahhoz, hogy dalt írjál, mert én is mindig számolom a szótagokat, azt is, azt is alapul kell venni, hogy egy dalnak hány része van, mert hiába van tíz szótag mondjuk egy dalba, és a, hogyha az első fele mondjuk négy szótag, a másik fele hat szótag, és mondjuk megírod úgy, hogy az első fele három, a másik fele meg hét, akkor már nem lesz jó a dal. Tehát ezt így nyilván kell egyfajta érzék, meg hozzálátása a dalokhoz, de amikor felénekeljük, akkor az teljesen más, mert mit tudom én, 600-700-800, valamikor 1000-1500 ember énekli az teljesen másod, kell egy ütem, kell egy dob hozzá, mert, mert úgy el fog csúszni. És nagyon sokszor látjuk azt egyébként a táborban, hogy amikor a, a dobos esetleg szünetel, nem dobol, akkor, akkor elcsúszik a szurkolás. Tehát nagyon sokat egyik egyébként innen is a dobosainknak. Igen, maximális tisztelet nekik, mert, mert ez, ez. Meg, egy, men, ez meg nehéz. hát tegyük az egy iszonyat meló, bocsánat, szavazzza válasz. Ez hát, nehéz vágok, munka, így van, iszonyat ugye, meló, azért látom én rajtuk is, hogy, hogy fú, nagyon leízadnak. Hát ütik verik ott a dobot valamikor, ugye, hát ortiválok lentről a kerítésről a dobosoknak, hogy üssed már rendesen, rend jobban. Biztos, a szólnak, csak, csinálják, és csak nyomják, és, nyomják. Isten, tehát tőle. iszonyat meló van benne, szóval tisztelet. Én csak azt hiszem, még visszacatolnik, mert mondtad, hogy Dél-Amerikából jönnek Olaszországba, hát ez nagyon nem véletlen, Hát kb. 10 millió olasz vándorolt ki a 20. század elején Argentínába, az a csoda, hogy nem olaszul beszélnek Argentínába. Úgyhogy én ezen tényleg nem csodálkozom. Hát Egyik az olaszok, meg a dél tehát minden olasz beszél spanyolul és minden spanyol beszél olaszul majdnem. Tehát ez, ez, ez így van egyébként olaszországban, is bármikor kimegyek majd az összes beszél spanyolul, főleg Szicíliában egyébként, Katániában, ott a, a szicíliai dialettus az jobban hasonlít a spanyolra, mint az olaszra. És magáról a dalról nagyon jó latinos az ütem, a ritmus, tényleg egyszerű a szöveg. Hát igen, ilyen Igen, és a szurkulói daloknak nem kell, hogy ilyen kis pál és a borz mélységbe lemenjünk ez tényleg ennyi kell, egy egyszerű és szöveg. Én imádom ezeket a dalokat így a általánosságban, és amikor így kétszer elénekled, és akkor arra van ráfűzve az újabb gondolat, tehát hogy elsőre tűnhet felszínesnek, amit én nagyon nem szeretek a szurkulói dalokban, amikor így azt pörgetjük, hogy te vagy az életem, meg nem tudom micsoda, és ebbe én nekem ez a kedvencem, amikor kétszer elénekled, aztán ráfűzöd a következő gondolatot, azt is kétszer elénekled, és ez, ez, tényleg ez a dal, ez mindenben nagyon ütés, hogy így kvázi logikailag is hát pont a pont ültem egyébként a kocsiba, eljött velem dolgozni, és azt úgy írodott ez a dal, körülbelül 20 perc alatt, hogy így átgondoltam a fejembe, és így elkezdtem énekelni, meg megfogott két üres flakont, és elkezdett dobolni ott a, a műszerfalon. Egyiket, hogy mennyit számít a dob, pár éve pont Tibivel voltunk egy Kolozsvár mérkőzésen, nem tudom, emlékszel-e -e Aradon, és ott úgy volt, hogy a, a, mi a Kolozsvár szektorban voltunk, de vendégszurkolók voltunk abban azon a mérkőzésen, ezért minket később engedtek ki, és bezártak minket egy jó fél órára, majdnem egy Annyi órára volt. a stadionba, Igen. És a, a Kolozsvár szurkolók azzal szórakoztak, hogy volt két elképesztő dobosuk, de hogy így mindent játszottak. Mindent. És egy, egy olyan buli és karnevál kerekedett ott, hát igen, pusztán abban, hogy... Nagyon hogy... sok számít a dobon. De te... fél óra alatt szerintem 10-15 ütemet lenyomtak. Igen, igen és különböző igen. dalokat, és, és akkor pont beszélgettünk arról utána a kocsmában, hogy mennyire jó lenne, hogyha Kispesten is meghonosodna ez, és mert ugye a másik, amit, amit nagyon nem szerettünk abban az időszakban, talán emlékeztek rám, hogy a paksiak megjelentek hatalna vendégszektorba, Négy dobbal is Ugye, Nekünk is volt olyan időszakunk egyébként, hogy nem volt nálunk nem volt dobunk, és ez azért, azért volt, mert kevesen voltunk, és nem kellett. Meg amikor szardobunk volt, az lehet, hogy még rosszabb volt, mint amikor nem volt. Tehát most már egy utólag bevallom, húsz év után hogy egyet kidobtam egy lomptanonitáskor az egyik dobunkat, mert az már szarrá volt ragasztva, pont a csomagtartóban volt. Édesanyámnál lomptanonitás volt, aki az éppen mentem adott meccs után és fogtam, kidobtam. Elnézést mindenkit utólag, remélem, most segítettem vele. Igen, dobban nagyot. nagyot fejlődtünk. Igen, ez is érzékkel, tehát viszonyatos érzékkel, az ütem tehát jó, mert egyébként nagyon sokat próbálgattuk, ezért embereket próbálgattunk dobolni, és hát nem sokszor sikerült, de hál' Istennek, hogy most vannak olyan dobos akik érzik, tehát van érzékek hozzá. Reméljük, hogy Ajkán is, Ajkán is ott lesz a dobos, mert, mert hát ott is megint nagyjából feltételezhetően ugyanaz a társaság lesz lent, hiszen most jön az év egyik kedvenc mérkőzése mindenki számára. Ajkára megyünk, ami amit hát ismerjük, hogy hogyan, hogyan viszonyul ahhoz, hogy szurkolókat szeretne látni a stadion nyába hát talán sem. a legellenségesebb. Ők az emberi kettő mlsz hogy -e, Talán legellenségesebb. Amikor le, tavaly is ott voltunk, akkor Ugye náluk nincsen névre szóló jegy, azt ugye, tudni kell, nincs beléptetőrendszer, hanem egy kapsz, mondjuk nem tudom, hány egyet kaptunk most, hogy fogunk kapni 200, 500, valahogy nem? így 250-et, és ugye le van nekik sor számozva, és az őröknél ott van egy papír, és húzogatja ki a sorszámot, és mindenkit egyenként, körülbelül 250 ember, azt szerintem egy olyan háromned óra a bejutás. Tehát ez... Hát ilyen... Nagyon kap. barátságtalan dolog, ez tényleg komoly rivális. Meg hát ugye az én, én annyira szurkoltam, hogy essenek ki. A utolsó fordulóban Gyirmó Tajka volt, és biztos voltam benne, hogy megszabadulunk tőlük, és ugye hát az egy olyan szempontból jó hely nekünk ebben az ember 2 ben hogy ott, ott nem emlékszem, hogy lett volna ilyen jellegű problémánk, hogy ők korlátoztak volna minket számba, hát ott hideg volt mindig. Nem szeretek oda se járni amúgy, de... de egyébként az nem rossz, mert legalább stadionba vagy. De. Igen, stadionba vagy, még, mégiscsak valós tulajdonosai van, mindegy, nem akarok belemenni, de ennek ez, az ajkának nagyon ki kellett volna esni, szerintem még MB3-ba se valók, mert Te tényleg a... annyira szemét hozzáállásuk Meg van. egyébként, e... amit még nem értek az ajkára, bocsánat, hogy Igen. szabad bevágok, hogy van egy mobil lelátójuk, vendégszektoruk, ahol 250-en férnek be, ja. és utána, és amikor ott vagy, nem tudom, bárki, aki volt ajkán, látta, hogy szemben van egy nagyon nagy lelátó, full üresen, tehát eh, már kérdezgettük egyébként, eh, hogy nem -e lehetne esetleg oda szembe, mit tudom én, a tábort, de hát, erre nem kaptunk választ. Hát meg a mobil lelátó kitakarja a másikra látót a, a vendégszektoron. Igen, nem? a régi lelátott. Pont pippó veled voltunk pár évvel ezelőtt egy felkészülési meccsen Ajkán, még a boldog volt az együnk. Nem tudom, emlékszel-e, hogy ott... Mit műveltek velünk? Igen, tehát, hogy mikorán leértünk a, a stadionba, és szerintem egy jó órán átcsöröztünk a helyi szurkolókat. Tehát... köszönjük, hogy, hogy a akkoriban akkor az Ajkával volt valami partneri együttműködés, és köszönjük, hogy a nem tudom kiket kölcsön adjátok nekünk, nagyon hálásak vagyunk, nem fradistak, nem újpestesztek, és akkor visszaadom a szót, mert. Nagyon-nagyon jól elbeszélgettünk velük, és úgy volt, hogy kezdődik a mérkőzés, és akkor gondoltuk, akkor kimegyünk a korláthoz, elsörözgetünk, ugyanazokkal az emberekkel beszélgetünk tovább, és jött a helyi rendező, hogy hát nekünk át kell menni a vendégbe. És voltunk menjen a vendégbe? Tizen, 12 talán. Hát most egy nyár közepén egy felkészülési mérkőzés ki a franc menne le Ajkára, és átzavartak minket a vendégbe. És azóta nem értjük, hogy ez, ez, ez miért történt. Mondom, tök normális volt a viszony az Ajkaiakkal, szerintem nem természetes ellenfelei a Kispestnek, tehát ott hát azért valahogy meg lehetne oldani azt, hogy, hogy akár egy helyen is legyünk, én hát mondom. így az összességében katasztrófa. Tehát Igen. 3000 forintos belépő, a beléptetés, a mobilalátó. Ha ezt elmagyarázni, nekem valaki, hogy kiemelt, oké, kiemelt mérkőzés. Három ezerre fölviszik hát a forint be egy meccs stadionba körülbelül. Így van, de akkor, hogyha ez három akkor kifizettetik velünk a rendezés költségét. De akkor miért nem engednek be minket? Hát igen. Meg nem tudom, hogy ez milyen hivatalos, tehát tényleg milyen hivatalos dolog, hogy tényleg egy őr áll a kezébe egy papírral, amire tollal tolla van ráírva a sorszám, és azt hozogatja ki, tehát milyen hivatalos eljárás ez. Hogy, hogy nem tudom, ki rendelte ezt ki. És, egyébként úgy érzem gyakran, hogy velünk azért le lehet ilyeneket megcsinálni, mert ez ugye nem védi meg amúgy semmilyen törvény az ilyenfajta ilyen bánásmódot. Csak ugye mi a csapatért megyünk le, és be akarunk jutni arra az adott meccse, és ott akarunk megoldást. Tehát az nekünk nem igaz, hogy feljelentgetjük őket, maximum, maximum hogy jövőre nézve. Ezennyien hát tudják, lehet. hogy nem fogunk érni. Nem igen, csinálni. tehát ők visszaélnek ezzel, hogy mi adott meccse akarunk bejutni, és amúgy itt, itt tenném hozzá, hogy, hogy amikor az emberről olvas az interneten, vannak a, a szurkolók és, és ők is bekommentelik olyankor, hogy szekunderszégyen érzettük van a, a klubjuk, meg a, nem tudom, hogy ebbe, ebbe az önkormányzatnak van beleszólása, a szólása, de a klubjuk miatt mindenképpen, mert, mert ez tényleg elfogadhatatlan. Igen, megértem, itt a, itt a saját klubunk is egy picit segíthetne, hogy ha megtenni azt a, azt a gesztust, hogy például, hogy Tudjátok, az MLS most tavaly november végén módosította a szabályzatot, hogy 5 most már a vendégszektor, amit kötelezően oda kell adni, és nem 10. Ugye Ajkán ez 500 fő lenne, mert 5000-re van hitelesítve a stadion, tehát most ez 250-re lemen. Hogyha ha a kispest azt mondaná, hogy mi odaadjuk a teljes vendégszektort mindig mindenkinek, függetlenül attól, hogy most mi a szabályzat, akkor ezzel lehetne indítani egy olyan folyamatot, hogy velünk szembe is így bánjanak. Most nyilván egy ajka nem fog följönni 800 nézővel, soha Kispestre, de hogy, hogy egy, legalább egy gesztusként megtenni, hogy ha már az állam épített közpénzből méreg drága stadionokat 10%-os vendégszektorra fixen, akkor azt adjuk már oda azoknak a nézőknek, akiknek építették, akiknek a pénzéből építették. És jó, most az ajka speciál nem egy ilyen stadion, mert az a, az a Dexion mobil látó, ami a vendégbe van, Hi. Az, az nem mondanám egy ilyen nagy közpénztemetőnek, de, de hogy el kéne indítani egy ilyen folyamatot, mert, mert most gondoljuk végig, hogy mindenki ragaszkodni fog ehhez az 5%-hoz, akkor novemberbe a fáj utcában ez 253 300 jegyet fog jelenteni. Hát, neki. Ez, igen, ez elő is fordult ilyen egyébként. Előző szezonban, amikor földre mentünk, hogy hajkurászni kellett a jegyeket, tehát ott az, az nagyon kemény volt. Tehát ott, ott az, az a hét, amikor hogy nem tudom, másfél héttel kezdték el árulni a jegyeket, ott az, az nagyon kemény volt. Amúgy, amúgy ki, ebből a szempontból kifejezetten jó érzés volt Székesfehérváron kezdeni. Hogy, hogy, hogy ők így nem próbálkoztak. Semmi, okay, ez, talán 15 ezeres amúgy ez a stadion, de hogy nem próbálkoztak azzal, hogy na, akkor, akkor basszunk ki a kispestiekkel, és akkor legyen 750. Így van. Tehát... Így van. Uh, ez abszolút korrekt hozzá. ritkán nem elünk kalapot előttük, de a tisztelet az... Hát nem az nagyon akarják járni. a vendégszurkolót, az egyértelműen látszik. De ezt se értem. Tehát ezt se értem. Ezt, amúgy ezt a... Pedig nekünk is egy nagy osz... élmény lenne, hogy lemenne oda akár ezer kis nem találkoznak ilyennel. Persze. Ennyi vendégszurkol, egy ilyen hangulattal, hát elfélek, ilyen szurkolással. egy kis csapatnál, tehát nem mondom azt, hogy a nagyobb csapatok nem megértem, mert hazudnék, hogy megértem, de neki nem örülnek Nyilván, de azt mondom, hogy oké, okay, hogy mit tudom, hogy Újpest azt akar, hogy oda megy egy Fradi, csak 500-al legyenek, mert azt akarják, hogy hazai pályát teremtsenek, mert a csak kodis, ne a fej no, a stadion Igen, Igen, tehát. De de ha újpest csak 500 fő enged be, akkor akkor miért várjál az újpest, hogy őt is beengedjék mind hát ez a Ezért mondom, hogy ez ez nem, nem mondom, hogy nem mondom, hogy megértem, de, de, de jobban de érthető ez, mint hogyha egy ajka nem enged be annyi De de de ez de de de de de de de de Nézem a de de nem, mint hogyha ott gond lenne a, a jegyek mennyiség, tehát hogy korrektül lehozzák szerintem a, a Fradi, legalábbis, vagy, jó, oké, most itt Lehet itt a a technikai része, igen, mert ott, a, a Fradi is muncogta, ilyen szakaszokban nyitja ki mindig, Ebben hogy ahogy persze, De miért kell ütköző szektor ezekből, ezt mondja nekem valaki? Nem tudom, mert nyilván félnek attól, hogy rendbontás van a stadionban, amire... Mert mihez mérjük az 5 ot tehát mondjuk a Google a, arena ja, mondjuk 22 ezer, a befogadó képesség, de van egy ütköző szektor, mínusz ezer ember, vagy nem tudom mennyi. A, a szabályzat akkor... szerint a teljes stadion befogadó képességére. Na jó, de akkor arra égetjük el, hogy, hogy üres székek legyenek? Persze. Tehát ko konkrétan igen. Hát ez, ez, ez... Ezért érthetetlen, hogy a, a Vasasnál például az egész kapu mögötti szektor egy darab vendégszektor. Vendégszektornak épült le, van választva a teljes stadionról, Igen, és Igen. még abba se adják oda az összes Nem. hanem ők, ők eddig is ragaszkodtak a 10 plusz-minusz valamennyihez, ami mondom teljesen érthetetlen. Mondom, én nagyon örülnék neki, hogyha a kispest bevállalnák. Abszolút azt, egyetértek, mert egymást kéne, hogy amellett, hogy rivalizálunk ezekkel a csapatokkal, amelyikeknél van szurkolibázis, meg szervezett szurkolicsapat. A kluboknak ebben igen is egy követ kéne fújniuk, mert hamar ugyanolyan probléma elé nézhetnek. Mert még, még a vasas is képes lehet 2000-nál többen embert összehozni, hogyha, hogyha teszem az feljutásért ér megy, vagy hogyha MB egybe volt már olyan, hogy dobogó ment, tehát ők is kerülhetnek hamar ilyen helyzetbe szerintem. Szerült még valaki be valami? Hogy egy órája beszélgetünk, nagyon gyorsan repül az idő. Én is nézem, hogy elég gyorsan, most kezdtük, azt már egy órá, egy perce Na Én csak pont azon agyaltam, hogy külföldön ez hogy van, hogy nem emlékszek erre. 50 a... majd nem mindenhol. De hol. nincs ütköző szekvencia. Csak se, ez a mind. stadionok vannak, tehát azon nem mindegy. Hát most... jó, de Angliába például, meg Németországba, mondtam, 90-valhány százalék a stadion kihasználtsága, Persze, és ott ott teljes izére tehát teljes befogadó képességre. Igen, de Jó, de mondjuk igen, Angliában említettem, hogy ott ül mindenkit. Dublinban 3300-et kaptunk abba a Giona Stadionba. tehát máshol nem, nem, nem 5000, 5000 stadionok vannak. De amúgy ez is érdekes a magyar emberben, hogy amíg lehetett, addig nem ment se, most meg amikor kvázi korlátozva vagyunk minden szempontból. Ha most még nőnek a Mag nézőszámok, és néztem. Ez katasztrófa turizmus. ,000 vannak, meg ilyenek, tehát azért most elég kíváncsiak a futballra, ami amúgy az okát nem tudom. Tehát... Szervezet szurkoló csoportok feltámadtak. Szerintem Pipo ez most messzire vezetne ennyi idő után ez a téma. Inkább tippeljük meg azt, hogy ahogy szoktuk minden adás vége, hogy mi lesz a következő mérkőzés eredménye, vagy kimenetele, ki mire vállalkozik. Egy jó Ajka Kispest vasárnap hétkor? Hétkor, Igen. ugye? Hétkor Igen, hétkor lesz. Na mondja is valami, Tibi. Hát kettő 0 nyerünk. Hát én szerintem, hogy hármat, négyet rúgunk egyébként, de három, három egy vagy négy egyén azt mondom. Én bízom abban, ez rövid gondolat lesz, hogy ugye sok játékosunk átélte ezt az alkai meccset, ahogy, ahogy, ott, ahogy ott a játékvezető is fújt, elfújt, meg ahogy a Holmand kiállította, és ugye nem tudom, az a kis szemtelen törpe ott van -e még, de én is azt remélem, hogy ezt, ezt gólokkal lehozzuk, aztán reméljük, hogy nem jön a narrátor, hogy ott vesztjük le az első pontjainkat, mert aztán még a csákvárt is nagyon meg kéne verni. Én szerintem 3-0 lesz, ennek egy feltétele van, hogyha Pisti visszahozná a sapkámat, amit fogalmam nincs, hogy hova. Valami szerencséhozó sapka, hogy mi A kukába mondok, van ide akkor. A azt még láttam, hogy Szentlőrincan a fején van, amikor beszáll a kocsiba, de hogy utána hova tűnt, e azt e remélem. Pisti hoz vissza a sapkát, mert ezen múlik a győzelem. De komolyan ezen múlik, eddig 3-ból eddig 3. Hát akkor az a sapka vissza kéne, hogy kerüljön. Jön. Jön. Ennyi múlik. Na jó, srácok, köszönöm, hogy egy ilyen jót beszélgettünk. Jó szurkolást akkor hétvégén, mi mindannyian ott leszünk. Remélem, minél többen ott lesznek, és minél többen be tudnak jutni. Azt meg megoldjuk. Senki nem maradjon otthon, igen, ezt mindig mindig minden előtt elmondjuk. Semmi esetre sem, senki. Tehát mindig megoldottuk, és meg is fogjuk, hogy bejussal. Így van. És akkor találkozunk jövő héten valamilyen másik felállásban. Addig is csak a Kis Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.